Serile la Mircești, perdelele slăsate și lampele aprinse. În sobă arde focul, tovarăș mângâios. Și cadrele aurite, ce de păreți sunt prinse, sub palida lumină apar misterios. Afară plouă, ninge, afară vigelie și crivățul aleargă pe câmpul înnegrit. Iar eu, Retras în pace, aștept din cer să vie o zână drăgălașă cu glasul aurit. Pe jilțuni, lângă masă, având condei în mână, când scrie o strofă dulce pe care o prind din zbor, când ochiul întâlnește și admiră o cadână, ce în cadrul ei se întinde, alene pe covor. Frumoasă, albă, jună, cu formele rotunde, cu pulpa mărmurie cu sânul dulce Val. Ea? Părea Venus când a ieșit din unde ca să arate lumei frumosul ideal. Alături apare un câmp de aspră luptă, pătat cu sânge negru, acoperit cu morți. Un junem în floarea vieții, strângând o spadă ruptă, țintește ochii vesteși pe-a veciniciei porți. Apoi, a mea privire prin casă rătăcindă, cu jale se oprește pe un oraș tăcut. Veneția, regină, ce în marea se oglindă, Fără a pe fruntei Splendoarea din trecut. O lacrimă, dar iată, Plutind pe-a spume, O sprintenă corvetă, Un răpide alcion, Și iată colonceruri prin Pribegele din lume, Cu coarele în șiruri, Zburând spre orizon. O, oh, farmec, dulce farmec A vieții călătoare, Profundă nostalgie de lin. Albastru cer, dor de lumină, amor de dulce soare, voi mă răpiți când vine în țară asprulger. ger. Afară ninge, ninge și apriga furtună, prin neagra întunecime răspânde reci fiori, iar eu visez pe plaiuri pe care alba lună revars un val de aur ce curge printre flori. Văd insule frumoase și mări necunoscute, Și splendide orașe și lacuri de smarald, Și cete de sălbatici prin codrii deși pierdute, Și zâne ce se scaldă în faptul zilei cald. Prin fumul țigaretei ce zboară în spirale, Văd eroi prinși la luptă pe câmpul de onor, și în tainice saraiuri minuni orientale, ce însuflete suflete deșteaptă dulci visuri de amor. Apoi închipuirea strângea sa aripă. Tablourile toate se șterg, dispar încet. Și mii de suvenire mă înconjură într-o clipă, În fața unui tainic și trăgălaș portret. Atunci inima-mi zboară la raiul vieții mele, La timpul mult ferice în care am suferit. Și atunci, păduri și lacuri, Și mări și flori și stele, Întoană pentru mine un imn nemărginit. așa în singurătate, pe când afară ninge, gândirea mea se primblă pe mândrii curcubei, pân' ce se stinge focul și lampa în glob se stinge și saltă cățelușul de pe genunchii mei.